Avui fem el quart programa de la segona temporada de Quarts Amunt i primer del mes de maig. A l'anterior programa vam fer un petit resum de les reproduccions i del seguiment tan bèstia que heu tingut en aquests primers programes. I un altre cop, moltíssimes gràcies i prepareu-vos que vénen coses molt boniques. Abans d'explicar-vos qui tenim avui amb nosaltres, permeteu-me que recordi que el nostre projecte n’és del propòsit de donar veu a qui no en té de donar visibilitat a qui no en té i de donar espais més o menys mediàtics a colles castelleres que no en tenen i que piquen cada, cada dia pedra per poder tirar les seves colles endavant. I si ja és complicat fer-ho a Catalunya, imagineu-vos fer-ho a l'estranger. Avui tenim amb nosaltres a cinc colles internacionals que ens explicaran com és fer castells en un altre país, amb tot el que això comporta. Avui saludem a Castellers de Berlín, a Castellers d'Andorra, Colla Castellera d'Edimburg, Castellers de Lausanne i Castellers d'Estocolm. Farem un programa d'homenatge a aquestes colles que exporten la nostra cultura per tot el món. I enviem una forta abraçada a totes les persones i colles d'arreu del món, de ben segur que en futurs programes us podrem escoltar. Doncs anem a arrancar un programa molt exòtic i que ens fa molta il·lusió fer. Coneixerem un munt d'anècdotes curioses i divertides, els objectius que tenen aquesta temporada i coneixerem com s'ho fan aquestes colles internacionals de la, de la que només podem dir coses boniques, com per exemple aquesta. Avui, 8 de maig, tenim amb nosaltres a les colles internacionals. Avui tindrem un programa exòtic i molt passional. Senyores i senyors, no només es fan castells a Catalunya. Quin orgull més gran que la nostra cultura sigui universal. Coordinar el programa d'avui no ha sigut gens fàcil. Sou cinc colles castelleres i quina feinada de telèfons amunt i avall. Però estem molt contents de fer el programa d'avui. Colles internacionals, gràcies per existir. Albert, Laia, Max, Juli, Mercè, Anna i sobretot Marina moltes gràcies per fer-ho tot tan fàcil tot i la distància que hi ha entre nosaltres podem dir que maco es fer castells i què bonic que la gent d'arreu ho pugui gaudir Estigueu a Lausanne, Berlín, Andorra, Estocolm o Edimburg Estigueu a Londres, París, Montreal, Tokio, Tolosa, o Zúric Estigueu a Boston, Copenhague, Brussel·les o l'Alguer moltes gràcies per exportar la nostra cultura i la nostra manera de fer. Aquí a Quarts Amunt us fotrem un cop de mà sempre. És un plaer comptar amb vosaltres aquesta segona temporada. Els quarts ja pugen, sonen de nou les gralles. Visca Quarts Amunt i Colles Internacionals. Visca la mare que us va parir. Comencem! Doncs, un cop fet aquest supermassatge a les colles internacionals, que ja veurem després, Eduard, si s'ho mereixen o no, tu què opines. Totalment d'acord, que s'ho mereixen. S'ho mereixen, eh? Mm. Doncs anem a saludar el primer convidat d'avui, el senyor Albert García, cap de colla de la colla castellera de Lausanne. Com estàs? Hola, bon vespre, doncs, molt bé. Gràcies, i a Bé, molt bé, hòstia, i ja ens separen uns quants quilòmetres. Nosaltres estem acostumats a tenir sempre la taula plena i avui ens trobem, un pare i jo a taula buida i parlant amb gent que està a quilòmetres i quilòmetres de distància. És raro, però és bonic a l'hora, poder parlar amb algú que està a alosant de Castells si és algú que, que fa trampar,? no? Sí, sí, sí. A veure, nosaltres estem a, relativament a prop de Catalunya, si comparem amb altres colles, estem a 900 quilòmetres de l'Arbós, per fer-nos una idea. Bé, bueno, pots venir i, a una setmana, Sí, a més estem molt contents perquè tenim una altra colla al nostre país, als castellers de Zurich, i, mm -hmm. i treballem bastant, bastant junts. Molt bé, Albert. Doncs per anar, per anar obrint uh, aquest apatit que tenim avui de, de colles castelleres internacionals, volia que, que em fesis una mica una valoració de, de la colla. En quin moment us trobeu, tant pel que fa a construccions com a nivell social? Sí, doncs els castellers de l'Osana ara mateix eh, som una cinquantena de membres, pràcticament. Eh, vam fundar fa dos anys, el 2023, vam començar els assajos al, al març, i bé, fins ara eh, doncs hem, anat, eh, hem anat fent diverses actuacions per aquí, per Suïssa. Eh, vam anar a Tarragona l'any passat a l'actuació la, internacional del concurs, on vam fer un pilar de quatre, i bé, i ara doncs, eh, estem fent castells de cinc, de moment... Eh, tenim el 2 de 5, el 3 de 5, al 4 de 5 net i, i la idea és eh, aquest any 2025 no sé si serà abans o després de l'estiu doncs eh, intentar fer el, el salt Sal a Castells de 6 Exactament, sí Molt bé, o sigui que diguéssim que l'objectiu que us marqueu una mica aquesta temporada és arribar a, a fer Castells de sis. Sí, sí, sí, uh, és, no, és, no és fàcil perquè, clar, som una ciutat bastant petita dintre del que és el context uh, europeu, uh, perquè us feu una idea a l'Hosana no arriba a 150.000 habitants, hauria de ser com, com Tarragona de gran, això a nivell europeu és, és petit, però, però tenim dues, dues sorts la primera és que hi ha una comunitat catalana molt potent, tenim el, el, el casal el Centre Català de la que l'any passat li van donar un premi millor, eh, Casal Català de l'any mm -hmm. i això ha sigut moltes coses no? i el segon avantatge és que com que som una ciutat petita doncs eh, és fàcil arribar-hi no? i nosaltres tenim el local al centre de la ciutat i en pràcticament la majoria de la colla en 20 minuts hi arriba és, és una sort que tenim Diada comparat de... amb altres ciutats més finals. Sí, sí, totalment Diada de, de colles internacionals uh, quina moguda, com van anar això? es van portar bé els a Berlín? no es van portar bé? els hi de tirar algun cara? esteu contents amb com va funcionar tot plegat? No, no, és, és fantàstic, no? perquè eh, nosaltres que hem, sempre hem fet actuacions així de petit format i, i arribar a Berlín i trobar 600 castellers ja a l’assaig i després de l'actuació amb, amb 10 colles, bueno, 11 colles, Puntantolosa també, i, i l'organització ha estat magnífica. Sabem que hi ha molta feina al darrere, no, no és fàcil. Ja eh, no és fàcil organitzar una dia de castellera amb tantes colles. Fer-ho eh, fora de Catalunya encara ho és molt més i només estem agraïts de, de tot el que hem fet els castellers de, de Berlín organitzant aquesta, aquesta trobada. Llavors, Mercè i companyia, de moment ho l'ataquem. <ríe> no, no, no. Molt, <ríe> estem i a, i a la Mercè estem superagraïts, a l'actri i la Marina i a tota la colla. Molt bé. Um, Explica'ns una mica la, la història de la colla, si plau, Com surt això de, de fer castells aquí a Lausanne? Doncs bé, vam començar fa dos anys que encara no hi havia cap colla aquí a Suïssa i va ser una mica... Vam tenir la idea, la, la meva parella, la Marta i, i jo. Nosaltres havíem estat ja als, castell, als castellers de París, vam estar tres anys a la colla, del 2016 al 2019, i vam arribar aquí a Suïssa el, el, el, el 21. I llavors, parlant-ho amb el centre català, eh, els hi vam fer aquesta proposta, vam començar a fer una sèrie de reunions i, i mica en mica van acollar la idea i Bé, doncs ara fa, fa dos anys vam fer el, el primer estatge, érem 15 només el primer dia, i però molt bé. I llavors en dos anys que portem doncs hem fet una, una gran família, s'ha anat afegint gent tant de catalans com alguns suïssos i gent d'altres nacionalitats i, i seguim creixent. Clar, perquè com és per un suís veure aquesta... perquè al final clar, nosaltres ho veiem molt normal aquí a l'Arbós, a Catalunya en general... Però m'imagino un suís veieu aquestes bogeries i, i deuen al·lucinar, imagino, no? El primer cop d'ull, què, què et diuen? Sí, no, l'avantatge que tenim les colles internacionals és que no ens cal fer grans castells per impressionar el públic. A ah. vegades eh, amb un pila de treix ja, la gent ja, ja no. està superimpressionada, sí, sí. Perquè la colla, diguéssim, que, que seria meitat i meitat de gent autòctona i gent de catalana, diguéssim, no, diré que ara mateix eh, diríem que dos terços som, o tres quarts, inclús seríem catalans o gent d'horitzó català i tenim, tenim gent, persones d'altres nacionalitats, però de moment suposo que els hi passa el mateix. No? Totes les colles, que els primers anys sempre és, és la comunitat catalana que tira i llavors a mesura que passa el temps doncs, es va fer gent, gent local i, i d'altres procedències i, i llavors es va, es va enriquint. I... De altres Albert... maneres fem els, els assajos en, en francès, és la nostra prioritat de fer-ho la llengua local. Mm -hmm. Llavors això de segons amunt tot això ho feu en francès? Uh, sí, la, era el que és cantar, la, cantar les pinyes i els sí, amb la canalla sí que a vegades és més fàcil fer-ho en català perquè, la, perquè són pràcticament tots catalans. Però anem alternant, però la, la idea és, és, és utilitzar el francès perquè és la llengua d'aquí i perquè tothom se senti còmode. Molt bé. I ara et preguntaria alguna mica més, més personal. Uh, tu ets català, què significa fer castells uh, lluny de casa, diguéssim? Perquè, clar, per mi, per exemple, jo que sóc d'aquí del Penedès, fer, fer castells és una molt gran. Per mi, el, el nostre dia a dia, bàsicament, gira pràcticament al voltant de, dels castells, entre sà dur i tot plegat des de la distància jo, jo us admiro molt perquè és el que us he dit una mica al principi no? exportar la nostra cultura les nostres tradicions, la nostra manera de fer a l'estranger a mi m'omple d'orgull diguéssim uh, què significa fer castells per tu lluny de casa? Doncs per mi significa, per una banda, seguir en contacte amb el meu país d'origen i, i, per l'altra banda, doncs és un orgull no poder ensenyar aquesta, només els castells, sinó la cultura catalana en general a, a persones que no tenen cap vincle amb, amb Catalunya. De fet, jo vaig començar a fer castells a, a París. És veritat que jo havia anat a, molts cops a veure castells a plaça, però, de fet, la, la meva parella només els havia vist per la tele. O sigui, va, ser, va ser a París el primer cop on va, on va veure castells en directe, no? Mm -hmm. I, i és això, i mica en mica et vas i, i no sé i, és emocionant, no?, veure com al final quan persones que no tenien ni idea del que eren els castells començaven anissats i, i al cap d'uns mesos o, o d'un any o de dos ja sembla que partit fent castells tota la vida i això, com a, com a catalans és, és un orgull I, tant. i com veus el futur de la colla? Doncs el futur de la colla, bé, a veure, som una colla petita comparant-nos amb altres, no? però anem creixent a poc a poc i amb bona lletra. Eh, ara tenim, com que tenim aquest objectiu de fer castells de 6, ara tenim prevista intentar augmentar la, la massa social, o sigui, ara crec que ens faltarien unes 15 o 20 camises per, per fer castells de 6, eh, tenint en compte que, clar, sempre que fem castells de 6 necessitarem l'ajuda de d'altres colles, no? uh -huh. però, però bé, a nivell de, de tronc ho tenim bastant bé, a nivell de canalla, tot i que aquest any hem tingut algunes dificultats així puntuals, però, però també força bé, i la qüestió és seguir creixent. Llavors, l'objectiu és cada any fer una actuació internacional, és a dir, que els anys parells toca a Tarragona i els, els anys parells toca a la Diada Internacional, una altra ciutat, i després nosaltres doncs, anem muntant diades, tenim una que es fa cada dos anys que l'any passat la vam fer al juny a, a Mosque ella vam convidar els castellers de Zurich, ara en tenim pensat fer una altra cap a la tardor, encara no l'hem acabat de, de lligar I, i, i la idea és anar creixent uh -huh. Molt bé, que així sigui. I ja per últim, eh, volia ser una mica la, les relacions que teniu amb les administracions, ja sigui aquí a i ja sigui eh, amb la coordinadora de Castells, eh, us sentiu recolzats? Demaneu una mica més, ara és el moment perquè reaguis de, del que tu vulguis. Sí, no, a veure, nosaltres eh, tenim la grandíssima sort que eh, estem integrats dintre del centre català de l'Hosana, que és una institució bastant potent que fins i tot té, té local propi i això ens facilita molt les coses i llavors els que estan a la Junta del Centre Caterà de l'Ausana tenen molts contactes i, i nosaltres com a, com a colla castellera al final passem per ells per tot el que és institucional i, i ens ajuden molt és veritat que, que a nivell de, de l'Ajuntament d'aquí o del cantó o de les institucions tampoc tenim gaire relació de moment uh, sí que tenim també relació amb la, amb la delegació de la Generalitat a, a, a Suïssa, que està a Ginebra Queda 40 minuts d'aquí. I després, amb la CCCC, i que és veritat que amb, amb, tenim un contacte, amb, no nosaltres en particular, sinó eh, amb totes les colles, i estem mirant a veure de, si podem integrar d'alguna manera. Són unes converses que encara estan, estan, estan en curs i, i a veure com, com acaba tot plegat. Però, de moment, a veure, eh, queixes, queixes, tampoc és, és que en tinguem, només és, és tenir present això, que, que som colles, Petites, que estem en un ambient eh, que no, la gent no coneix els castells, que costa molt explicar eh, el que és la nostra activitat i tenim una, una sèrie de dificultats que potser les colles de, de Catalunya no, no, no les tenen. Jo només el que, el que demano és que des de, des de Catalunya, des de les institucions catalanes, eh, es tinguin compte això, que tenim una dificultat afegida, que és que no només hem d'explicar el que és la nostra colla, hem d'explicar el que són els castells. mm -hmm. Totalment. I ja per anar acabant, perquè, bueno, com saps, avui tenim una liada monumental aquí a la ràdio, hem de parlar amb mig món eh, per telèfon, eh, és el moment perquè facis una mica de, de promo, d'algun acte, d'alguna diada, una assageu, on us poden trobar, una mica al contacte, on us poden trobar els castellers de Lausanne? Sí, doncs els castellers de l'Osana tenim la sort que assagem en ple centre de l'Osana, just al peu de la catedral, tenim una estació de metro al costat, a, a, a, que es diu Bécièr, i i, bé, i, i, i llors, tota la comunitat catalana de Suïssa o, o, o qui estigui de, de viatge esteu convidadíssims a, a venir quan, quan estigueu per aquí segem cada divendres a tres quarts de sis uh -huh. eh, fem massajos no, de més o menys dues hores i mitja i la propera actuació la tenim el proper dissabte 17 doncs aquí a 9 dies i és aquí a Equiblon que està, està aquí mateix al costat de, de l'Husana molt bé, doncs us desitgem moltíssima sort, Albert. Uh, moltes gràcies per ficar-ho tot tan fàcil. La veritat és que ha sigut un plaer tractar amb la vostra colla i esperem retrobar-vos ben aviat. Moltíssimes gràcies, Albert. Moltíssimes gràcies, Ràdio Ilarbós i Quarts Amunt i, i endavant. I som-hi. Quarts, amunt. quarts amunt. Fins, fins aviat. Quarts Doncs és un plaer, no? L Eduard, parlar amb l'Albert, bon paio. Sí, Gerard, totalment d'acord. Li volia comentar que quan pugui i si té contactes amb els castellers de Súric, tenim una vilanovina amb vosaltres i salutacions des d'aquí a l'Arbós. Eh, de com nom és eh, Ramon, Ramon de Ramon, i és una persona que és filla d'un íntim amic meu de Vilanova i la Geltrú. Una abraçada també als castellers de Súric des d'aquí a l'Arbós. Molt bé, bueno, després d'aquestes... De, uh, Albert, et donen feina. Ara saludarem a una colla que em cau especialment bé. Uh, és el Max, el Max president de la colla castellera d'Edimburg. Com estàs, Max? Hola, doncs bé, bé, bé. Aquí passant una mica de fred. Però passant que... fred, eh? És quin... uh. aquí... ja el que toca aquí. Nosaltres sovem sí, ja. aquí. Uh. Clar, aquí el sol, diguéssim, va... a Edimburg va buscar? eh? Sí, bueno, bueno, sí, sí, sí. Tant com la canalla, no? els dies que n'hi ha. Bueno, doncs uh, pues no tant, eh? La veritat és que últimament estem tenint molta canalla mm -hmm. a la colla i estem intentant fer castells perquè tothom pugui pujar, um, ja sigui amb pilars per sota o castells amb un cinc de... Um, 5 de cinc, eh, perquè totes la canalla pugui pujar als castells a les actuacions, vull dir que canalla aquí no ens en falta gaire. Molt bé, Max, bueno, abans de, de seguir l'entrevista, volíem fer-vos una felicitació aquest any, Eduard, eh, castellers d'Edimburg, de fa deu anys. Deu anys no és fàcil fer-los aquí a Catalunya, imagina't allà a Edimburg. La veritat sí, sí. és que gràcies. enhorabona, Max, ja per deu anys més, mínim. Sí, tant, gràcies, gràcies. Sí, sí, està sent un any superxulo super això dels 10 anys tenim moltes coses a fer bueno, i estem molt... molt emocionats la veritat, és que no, bueno, quan vam començar evidentment això no s'esperava i després del Covid tot això doncs, encara acaba tot retrocedir una mica mm -hmm. i ara sí, sí, 10 anys 10 anys aquí al setembre déu nhi sí, déu nhi Gerard a veure, hi ha moltes colles que ens costa a vegades ser aquests 10 anys i encoratjar-vos i animar los d'anar per la segona dècada ja i és un honor tindràs avui amb nosaltres a la ràdio. Una, una abraçada, Max. Nosaltres en fem aquest oh, any gràcies. 67. 67 anys fa milions de l'arbos. Déu-n'hi-do, d'aquí 67 anys, si encara som vius, us fem una altra entrevista. Què et sembla, Max? <ríe> Home, a veure si, si pot ser abans. Sí. <ríe> Què t'anava a dir, Max, que ens estem liant? Va, explica'ns una mica... Uh, que facis una mica una valoració de la colla en quin moment esteu, ja m'has dit que bueno que canalla en teniu, que esteu fent castells més amples perquè pugi tothom, però ja sigui un, no tant a nivell de construcció sinó a nivell social com us trobeu la colla en aquest moment? Doncs la veritat és que molt contents um... ara tenim molta gent no catalana mm -hmm. vull dir, crec que més de la meitat no som catalans o no som catalans i esto, estem intentant que a part de ser només un lloc on es construeixin castells sigui més una, un tema social que la gent aprengui sobre el català que, i poder fer coses tots junts i la veritat és que estem aconseguint moltes, molta gent diferent que fins ara no havíem aconseguit Edimburque és una ciutat on hi ha molts estudiants i aquest problema el teníem que venien, marxaven uh -huh. i poques vegades es quedaven Clar i ara la veritat és que tenim moltes famílies tenim gent, gent d'aquí que venen amb els amics vull dir que estem molt un moment molt, molt, molt xulo la gent està molt, molt amb moltes ganes de fer coses la veritat que guai i bueno Berlín va ser una un gran què i va venir moltíssima gent que estem molt orgullosos de tots els que van venir la veritat Sí mira volia lligar una mica per aquí diada de colles internacionals com us va anar proper perdé. Vull dir, va ser espectacular Bueno, no sé si, si ho heu sentit Però vam, ser, vam fer els primers castells de sis De la nostra història uh -huh. Tant un 3 com un 4 de sis Vull dir que Va ser molt, molt guai Ens ho vam passar superbé també Vull dir, gràcies a Berlín Que vam fer una feina espectacular Bueno, la Mercè ficar, es ficarà molt contenta. Avui tothom li està dient coses boniques. <ríe> Bé, um, és que s'ho mereix, eh, vull dir... Bueno, bueno, no serà per tant. Ja. Després l'apratarem una mica, la Mercè, <ríe> perquè al final nosaltres som un programa que ens agrada la polèmica. I li esteu aquí fent tots un massatge a la colla Castellà de Berlín. Després, quan l'enganxem, ja, ja la tindrem una mica la La, de la que sí que hi que posar mambo. Um, què t'anava a dir? Um, avui, bueno, durant aquests dies, he estat investigant molt sobre les colles internacionals. Um, hostia, jo crec que falta molt de ressò no, sobre vosaltres perquè ja costa fer castells a Catalunya imagina't a tants quilòmetres lluny amb no? um... Com es fer castells a Edimburg? M'has dit que és una ciutat, bueno, gran, que hi ha molts estudiants, llavors, bueno, imagino que hi haurà molts catalans per aquí també. Um, teniu alguna... Primer que m'expliquis una mica com és fer castells a Edimburg, la gent, si us mira raro, per fer aquestes coses de pujar gent cap amunt, i es fer relació una mica amb castellers a Londres, perquè avui hi ha... Bueno, hi ha dos colles al Regne Unit, Vale, guai, però n'hi ha una Escòcia i l'altra està Anglaterra, no? És una... Hi ha una mica de pique aquí o no? Um, sí bueno. vale, vale, vale, vale, vale. Um, eh, um, sí, a veure, primer de tot um, el bueno, tema de fer que aquí és, és estrany vull dir. evidentment la gent ens mira estrany però ja estem acostumats llavors ho fem amb ganes mm -hmm. que ens mirin i si, si es volen acostar i a preguntar-nos que vinguin i així els intentem captar cap a la colla vull dir que ja ha passat alguna vegada mm -hmm. Um, I bueno, amb Londres, bueno, és sempre sempre hi ha aquest a veure... Quan... Sí que és cert que tenim bona relació, mm -hmm. vull dir, això per començar, um, intentem un cop l'any, al ser només dues colles del Regne Unit, veure'ns un cop l'any per fer coses, però sí que és cert que dins de la colla sempre hi ha aquest a veure si, si superem els de Londres una miqueta. Clar, ja va bé això. Però sempre, sempre amb bon amb bona relació, vull dir, mm. no... portem a matar, ni molt menys, va, però eh? sí que és cert que, clar, és, és un incentiu més, per dir-ho d'alguna manera. Sí, hi ha un piquesa. Sí, sí, sí. I segueixes el món casteller, més enllà de, del que feu aquí a Edimburg? Segueixes el que es fa per aquí a Catalunya o què? Uh, sí, de tant en tant, vull dir, no, no miro totes les diades, ni mm -hmm. molt menys, però entre amics i gent que està a colles d'allà, doncs sí que, sí que es va seguint una mica què fan i i contactes amb ells, sobretot, perquè és molt important. Sí, Relació amb, amb ajuntaments, eh, coordinadora de castells... En quin moment us trobeu? És, és bo? Es podria millorar? Bueno, amb la coordinadora és una mica més complicat eh, per, bueno, per el tema de les castells de sis, construccions mm -hmm. de cinc, com els hi vulguin dir. Sí que estem en un punt bo, després de tot el que hem passat, una miqueta... Um, en relació amb totes les colles perquè estem intentant arribar a un acord uh, d'una manera sana sense que hi hagi problemes i estem avançant a poc a poc i bona lletra Bueno, mica en mica però, uh, Sí, exacte, però sí que és cert que bueno, és més complicat vull dir, nosaltres exigim demanem que el ser una colla internacional que se'ns entengui que al final Castells de 6 no és una cosa fàcil aquí perquè 150 persones en els dies més bons d'actuacions no... és complicat fer Castellacís però i llavors estem intentant doncs, que, doncs, que ens entenguin, que podem trobar un acord amb... que ens sigui més fàcil a nosaltres arribar-hi i poder formar part de les colles castelleres. I m'agradaria que em diguessis algun tret eh, diferencial dels castellers d'Edinburgh. Per què la gent hauria de venir a fer castells a castellers d'Edinburgh? De, perquè sou els més guapos? Perquè feu castells perquè... amb falda? Perquè no porteu res sota? Per què? Bé, bueno, perquè crec que Som una de les colles més divertides Vull dir, Ara. crec que sempre, sempre Sempre donem la nota bueno, bé En el bon sentit vale, vale, vale. Um, I sempre Doncs això, tothom tots Cada vegada que fem actuació Ja sigui aquí, ja sigui a qualsevol altre lloc Tothom ens mira dient això en una colla convencional no passaria <laughs> però, però aquí ho fem i, i amb orgull i, i rei, sempre ens ho passem bé i les festes són divertides mm -hmm. si vols portar Kilt que és la faldilla escocesa vale. també la pots portar Va. allà a Berlín la vam portar i, Max, jo et dir no una cosa eh? el Gerard aquesta pregunta te la tenia i m'ho he dit abans abans d'entrar al plató eh, xapó, volíem sentir això Max, una abraçada Bàsicament sí. perquè considerem que ens quedaria bastant bé a nosaltres Bueno, jo el sí, sí. penxot Home, que tinc no sé que... com quedaria, Gerard, però bueno Queden bé, eh? Vull dir Estilitzen um, Sí, exacte, exacte vale, vale. Portis roba interior o no Se n'ha de portar o no? No, si ho fem, ho fem Deuria, bé. No. En teoria no, doncs Deuria, no. pues ja està, tal com pinta. No. Pensa que aquí al Penedès estem igual o més bojos que els d'Escòcia. Vinga. Bueno, sempre es pot fer una col·laboració... Nosaltres, vosaltres portar Kirt i nosaltres alguna cosa d'aquí. Ah, això, vau-vos sí, embarratint i nosaltres anem amb... Exacte, exacte. Exacte. Um, per anar acabant, Max, bueno, primer a tot, agrair-te com a, com a amb Albert, el company de Lausanne, que ens heu ficat tot molt fàcil. La veritat és que per xarxa està funcionant moltíssim la promo que hem fet com pràcticament totes eh? però aquesta especialment avui eh, he ficat tot molt fàcil i és d'agrair, no sempre funciona tot tan bé, sou gent molt ben parida i volíem deixar aquesta re, aquest minutet, dos minutets abans que entri la Mercè de, de Berlín per fer una mica de promo, eh, on us poden trobar si teniu alguna diada a prop eh, local d'assaig, explica una mica aquí per la gent que ens escolti que, que vagi a Edimburg i us vulguin venir a veure on poden anar Sí, i tant. Doncs, bueno, nosaltres assagem no ben bé al centre d'Edimburg però a 10 minuts del centre que, que està tot molt a prop aquí, la veritat i assagem els dimarts a la tarda i alguns diumenges, depèn de si tenim actuació o no i ara tenim dues actuacions molt importants tenim una que és els Meadows Fest que és a l'aire lliure a un parc gegant que hi ha moltíssimes actuacions llavors tenim el nostre desè aniversari aquest juliol mm -hmm. El 5 de juliol tenim la celebració del nostre aniversari que farem castells amb els castellers de Londres mm -hmm. I, i això, i els meus festes uh, d'aquí un un mes just, el 7, uh, el 7 de juny o el 8 de juny. Vull dir que això... I ha repartir castells a sis? Rep... Sí, si podem, si tenim la gent i si tenim la pinya suficient, intentar-ho. Esteu a Escòcia, sí. no us podeu fer enrere a partir d'ara. No, no, no, nosaltres els intentarem. I, però hem de, de sortir han de sortir. Segur que sortiran. Max, moltíssimes gràcies. Fes-me extensió aquesta abraçada que et faig a tota la colla. i no ho dubeu que si algun dia és que estem per aquí prop us vindrem a saludar seguríssim.: Falteria més moltíssimes gràcies a, a i a la Radiodio Orbós. Gràcies, Max, l'abraçada de Maco.éu.. Doncs un altre plaer parlar amb el Max. La veritat és que, que tota la gent que està entrant de les colles internacionals ens tenen enamorats. Lausanne, Edimburg... I ara parlarem amb la Mercè. La Mercè és la presidenta de la Colla Castellera de Berlín. Què tal, Mercè? Hola, bona tarda. Com estàs? Doncs eh, molt bé, mig recuperada ja. Escolta, Mercè, que tothom t'està deixant pels núvols, que és això tan maco que heu fet allà a Berlín? Que, bueno, abans de, de, de començar amb tu, permet-me que l'envie una forta abraçada a la Marina. A la, la Marina és la cap de colla de, de Berlín, si no m'equivoco, oi? Correcte, sí, sí, el doncs, cap de colla amb Cris Vale, doncs la, a la Marina la vam enganyar directament la vam, la vam contactar i li van dir escolta Marina, tenim aquesta idea al cap que la veus viable total, que amb dos dies era viable del tot Sí, sí um, Aquesta gent et diades internacionals et munta programes de ràdio la Marina, de fet, està quasi fitxada ja per ser corresponsal de Quarts Amunt a Berlín. Com ho veus, això? Anem obrint fronteres, Gerard. Obrint... Aquesta és la nostra idea. Anem obrint fronteres. Res, bàsicament és enviar-li una forta abraçada a la Marina, que l'estimem moltíssim i donar-li les gràcies. Ara sí, Mercè. La... la Marina és un molt bon fitxatge. Jo us la recomano. És un molt bon fitxatge. De fet, hi ha un intercanvi <sus> pendent que nosaltres havíem de portar fuet d'aquí del Bondó, del patrocinador del programa i ella ens doncs, va dir que ens esperàvem la cervesa més petita que teniu aquí a Berlín que si no em va dir que s'hi si ha dos o tres litros de sí, cervesa, sí, llavors vam dir va, el, el canvi està perfecte <laughs> que Aprofito la ben per dir-li a Pep d'Embotits bundó que prepari un lot que quan anem directament cap a Berlín s'ho pues, eh, farà entrega d'aquest lot d'Embotits. M'ha faltaria més uh, Mercè Uh, abans de, de començar, volem, volem que ens expliquis com va anar la superdiada aquesta que vau fer Volíem que ens expliquessis una mica com està la colla castellera de Berlín actualment A nivell de construccions i a nivell social Doncs la colla aquí a Berlín està, sens dubte, en el seu millor moment de la història Molt bé Uh, sí, sí, ens vam fundar, fundar el 2018 i en aquell moment encara no formava part de la colla el moment més dur va ser com a tantes altres colles, el de la pandèmia i jo crec que agafar el relleu no, de Copenhagen i organitzar aquesta Diada Castellera Internacional ens ha donat moltíssima empenta i, i amb moltes ganes i molta il·lusió eh, hem assolit gairebé tot el que ens havíem proposat. Estem molt, molt, molt contentes. Que bé. Hòstia, de 2018 us vau fundar, oi? com ha sigut el camí sí, sí. fins ara a dir-me que esteu segons el teu criteri en el millor moment ha sigut dur? doncs eh, al principi era més aviat eh, sortir al parc i jugar una mica a fer no sé ben bé què perquè no, no teníem ni idea de res però mm -hmm. um, Llavors, el primer hivern s'acostava i, clar, nosaltres assajàvem, assajàvem al parc. Uh -huh. El primer repte, doncs, va ser trobar un local. Sí, I clar. vam trobar un club esportiu que ens va acollir. Som secció d'un club esportiu i per això tenim accés a, a poliesportius públics. Uh -huh. Això va ser una molt bona base, no?, perquè a partir d'aquí, doncs, ja tenim llocs on assajar i, molt important, també, eh, una assegurança. clar com a club esportiu uh -huh. exacte. llavors va venir la pandèmia bueno, en aquell temps potser érem unes 12-15 persones a l'assaig teníem moltíssima sort arribàvem a 20 i ens posàvem contentíssimes uh -huh. i llavors va arribar la pandèmia que evidentment ens va impossibilitar qualsevol activitat com a tota la resta de colles i després de la pandèmia doncs s'havia de fer tot de nou no? s'havia de construir la colla pràcticament de nou o sigui que hi havia un parell de persones que, que encara hi eren però vam haver de començar gairebé de zero i a partir d'anar a Copenhague i que ens enganyessin amb una cervesa a la mà a fer aquesta cinquena diada de Castellera Internacional doncs va ser quan, quan vam agafar com més empenta va començar a venir més gent, molta més gent que no és catalana i Trobo que una de les claus és que som una colla molt acolledora, uh -huh. és a dir, que quan vegen gent nova, de seguida hi ha algú que li pregunta hola, com et dius, mira, jo sóc tal, has fet mai castell, saps que això és una activitat amb molta proximitat física, no?, i li expliques, doncs, que s'ha de, de sentir bé, que ha de marcar els seus límits, però que també s'ho passarà molt bé, i la gent de seguida agafa confiança i, no sé... Els devem agradar perquè es queden. Bé, bueno, això és bo. Clar, jo és que sempre, quan, bueno, quan parlo amb vosaltres, m'imagino la cara que deuen ficar, no? Parlàvem el de Lausanne, el d'Edimburg, Berlín, ara, no? Um, quina cara fiquen quan us veuen fer castells? Que al final per nosaltres és una cosa molt, molt normal, però per un a la mà veure que la gent s'emparra una sobre l'altra deuen al·lucinar, no? A veure, la gent que ve l'assaig més o menys ja sap el que ve. Uh -huh. Ara, quan actuem en alguna festa de barri o així, eh, de seguida ja venen els sanitaris a vigilar a veure què passa, apartar el públic, eh, sí, s'espanten una mica. Comencen a aplaudir quan pugen els segons ja. Ah, bueno, bé, per això, això són ànims. Sí, sí, sí, sí. està És un públic molt agraït, l'alemany. I això amb sí. quin idioma canteu els castells? doncs eh, aquesta és una molt bona pregunta perquè ha anat canviant al principi els cantaven més en alemany me'n me pots fer ara... bueno, una per mi no per la, sí, m agradaria, m agradaria per, per la nostra audiència canta'm sisplau uns segons amunt en mà? no, no, no, no. Sí, sí, sí, jo sisplau, sisplau. No soc junta això se li ha de demanar a la tècnica hòstia, Marse, dolenta eh Segons Rauf Rauf, hòstia, que a mi em diuen això i pujo saltant Saltant <ríe> jo, ho, ho acabo de sentir i, ara... i, i m'he impactat, eh, de veritat hem, hem saltat de la cadira no, no, va, I ara el que fem és sí, cantant sí. una barreja d'anglès català, alemany depenent de suposo que aquí hi ha el pis, la llengua que parla la persona que canta, uh -huh. tal com estan els nervis, vull dir, és una barreja de factors. Bueno, ehm um, no, estan fe una mica de conya, Mercè, perdona. Um, quins us, o si sigui, el millor moment, uh, quins objectius us marqueu a partir d'ara, tant a nivell de construccions com social, que al final considero que van van units uns amb els altres, no? Totalment, sí, sí, sí. Jo crec que socialment el que hem de fer és continuar fent la bona feina que hem fet fins ara. Eh, és això, ser una, una colla acollidora que té en compte tothom. Eh, no saps com de contenta ha estat la gent prendre a fer tap, perquè, clar, fins ara mm. ningú havia fet de tap. Vale. Ara ja sabem fer de tap. Bueno, eh, ja està molt bé. I tant. I pel que fa a les construccions, doncs, no sé, jo diria que una diada completa estaria molt bé. Perquè què veu fer eh, aquesta diada ja aquí del dia 3? Què veu fer de castells? Van fer eh, els pilars d'entrada van fer un vano, amb al mig un pilar de quatre. Vale. Després van fer el nostre primeríssim tres eh, de sis de la història. No l'havíem fet a cap en lloc uh -huh. i no les teníem totes, totes. Estem molt contentes que sortís. Molt bé. Després van fer el, la, la torre de 5, uh -huh. que aquesta ja sabíem que ens sortiria. Va vale i a l'última ronda el 4 de 6 molt bé I, tenint en compte que ja ens havia sortit el 3 doncs el 4 ja d'emocions i de nervis ja anàvem com més segures i va sortir molt bé molt bé, que guai i Mercè ara una pregunta una mica més personal què significa Digues. per tu fer, fer castells, i no només fer castells, sinó fer-los a, a Berlín, perquè tu al final ets, ets catalana i per nosaltres fer castells és una com molt, molt nostre no? ho vivim moltíssim. Què significa fer castells per tu i fer-los lluny de casa teva, diguéssim? Bé, bueno, que casa teva està a Berlín ara, eh? entén-me, fora de, del teu país d'origen, diguéssim. Sí, jo ja fa 20 anys que visc a Berlín, uh -huh. llavors... Uh... Sí, és casa meva també um, no, no he fet mai castells de Catalunya mm -mm, Mira I, I per mi és doncs un espai on poder transmetre una cosa que és molt meva, tot i que l'he pres aquí a molta gent, ja sigui catalana, Alemanya o de tants altres llocs, perquè la nostra colla té moltíssimes nacionalitats i molts orígens. Mm -hmm. I Al final, Berlín també és una ciutat diversa De fet, parlant amb la, uh. amb la Marina, ara que no ens escolta, segur que sí, um, es va dir que Berlín tenia molta festa i que això li agradava molt a la Marina. Molta, molta festa. De fet, després de la de la Gran Dia vam tenir la Gran Festa. La Gran Festa. Sí, sí. I què vol dir de la Gran Festa? A Nosaltres tenim una DJ a la nostra colla. Què la DJ Club Mami. Club Mami? Sí, sí. Club Mami. Hosti. DJ Club Mami la podeu buscar a xarxes. I tant que farem. De fet, però, la... però a la, a la que s'acabi programa. De fet, té el millor nom que he escoltat mai i de fet t'asseguro que a partir del dia d'avui la patrocinarem Quarts Amunt. Endavant. Si més no la publicitarem. Sí, sí. Molt bé, perfecte, estarà molt contenta. Doncs la DJ Club Mami ens mm. va muntar una festassa amb un altre DJ, que també és catalana, que és resident a un club d'aquí, de, de Berlín, on mm. sobretot posen tecno, i Clar. també ens va buscar un artista, una troballa, eh, que es diu Catalana, vale. que també ens va fer una actuació eh, fantàstica. Mm -hmm i a part, evidentment, el set de la DJ Club Mami que va ser Brutal. espectacular jo crec que va ser um, un bon apropament per a gent que no està acostumada al tecno uh -huh. no? amb una mica de, de pedagogia sense ser massa dur crec que va anar molt... Bueno, jo m'ho vaig passar molt bé mola molt no el jo, eh? aquí a Berlín us mola molt el tecno mira és, és la cultura local sí. de fet, és el patrimoni de la humanitat de l'UNESCO, igual que els castells no, clar, aquí ballem sardanes i allà aneu amb Club Mami Exacte. Què et volia dir? Um, Revisar una mica els castells que es van fer a la Diada, Copenhague anava molt forts, de fet volien fer castells de 7, sí que sí. van fer la, la Torre de 6, però diguéssim que a nivell de castells, diguéssim que, si, sense buscar un guanyador, diguéssim que van fer els millors castells de la Diada, qui es van portar el premi de millor colla a la nit, a la superfesta? Aquella colla que vas dir, a aquesta colla guapatata avui. A veure, el que passa la festa és que de la festa, no? Per saber-ho, s'ha venir. Ben... <laughs> ets llarga, Mercè, sí. ets llarga, La Mercè eh? <laughs> Sí, sí, sí. La Mercè en sap. Um, el que a mi m'estan agafant moltes ganes és d'anar a Berlín ara mateix. Bé, bueno, jo faré una petita puntualització. Venga. Com diu en Gerard, Uh, Mercè nosaltres portarem quan ens veiem una caixeta de cava Márkel que és un dels nostres col·laboradors que ens dona sempre un cava excel·lent de Santa Margarida i els monjos llavors em comprometo amb tu a fer més pàtria a portar si més no el nostre cava català amb terres de, de, de Berlín ens que quedi aquí Constància i ens veiem amb una bona ampolla de cava Perfecte, doncs aquí us esperem que ens porteu al fuet i que ens porteu al cava i per cert, ara que parlaves de colles guanyadores mm -hmm. eh, vam repartir un petit record i precisament el lema eh, que hi ha en aquesta placa és totes som guanyadores perquè sí que és veritat que hi ha colles que potser van fer més pisos mm -hmm. altres que en van fer menys unes que tenen una trajectòria més llarga o més curta però des de les internacionals considerem que guanyem quan fem pinya, quan som capaces de reunir-nos tantes colles i, i de, tenir, de tenir capacitat de, de fer aquestes aletes gràcies a a la força que fem amb la pinya conjunta, perquè nosaltres ens necessitem. Totalment, Mercè, de fet considero que un dels valors dels castells haurien de, de ser aquests, però ja saps que, que a nosaltres també ens agrada una mica la competitivitat, no? I, i des del moment que ja comences la, a tenir les construccions de 6, comences a tantejar castells de 7, doncs vas pel de 7 i 7,5, pel de 8, si el teu veí el fa, me cago en perquè ell el fa i jo no, però al final et dona tota la raó del món, Uh, el fet d'anar a una plaça i tirar a Castells ja s'ha de celebrar i tothom va guanyar totalment d'acord Mercè ara et vull preguntar um, si veus desigualtats entre colles a nivell de, de coordinadora, de repercussió als mitjans perquè sí que aquests dies perdona, he vist uh, entrevistes de TV3 um, fins al moment les colles internacionals no existíeu, ara que feu una diada a Berlín, TV3 engega la llum i, i us treu que està molt bé, eh? però hòstia, considero, sota el meu punt de vista que hi ha molt poca repercussió mediàtica a les colles internacionals i que piqueu pedra cada dia per tirar això endavant Sí, sí, piquem molta pedra. I, de fet, eh, vam picar també molta pedra en l'àmbit de comunicació. Hem tingut una persona que s'ha dedicat a posar-se en contacte amb els mitjans de comunicació i que hi hagués tanta repercussió, doncs, també és fruit d'aquesta feina, no? I sí, eh, clar, les internacionals, doncs, eh, potser sí que som una mica les oblidades, també tenim aquesta característica que moltes no fem castells de sis i la coordinadora doncs, no reconeix uh, colles a cinc castells de sis. Uh -huh. Vosaltres no esteu reconegudes com a colla castellera? Nosaltres, si volguéssim entrar a la coordinadora, um, hauríem d'entrar no com a polla, sinó com a agrupació castellera. Aquesta és la nomenclatura. D'acord. Vale. Clar, també imagino que per la coordinadora serà complicat. Jo sempre els ataco, eh, els de la coordinadora, però en aquest, en aquest moment els defensaré per primer cop o els intentaré entendre. Clar, si es fa les colles internacionals, també s'hauria de fer amb les colles d'aquí, no? Llavors, clar, si ara hi ha 90 i pico colles dins de la coordinadora de Castells... El fet de... O sigui, jo, jo entenc que potser a Berlín costa molt més tirar endavant una colla castellera que en un, qualsevol barri d'aquí a Catalunya. Eh? Però clar, quin, quin és el cribatge? Per què una colla internacional sí i una colla del barri de Sant Pau potser no? Saps per on vull anar, Mercè? Sí, sí, sí, t'entenc perfectament i no, no és una decisió fàcil i no, són coses que se li han de donar voltes i s'han de definir perquè no passi això, evidentment, sen, sense dubte. Hmm. Um, ara m'agradaria que, que ens fessis una valoració global una mica de la, de la superdiada que vau fer el dia 3 perquè, clar, nosaltres no hi érem, la Marina encara no, no era el nostre corresponsal a Berlín i que ens expliquis una mica com va funcionar entenc que va ser moltíssima feina per coordinar tot plegat deuria ser una bogeria um, tu com a presidenta de la Colla Castellana de Berlín fes-nos una valoració de com va anar tot plegat eh, doncs a veure vam començar any i mig eh, abans Déu-n'hi-do doncs pues que han sobretot o sigui, una ubicació va ser bastant difícil trobar un lloc perquè, clar, volíem tenir-ho tot planificat amb temps de previsió, però els permisos dels espais públics tenen uns terminis molt curts i, bé, va ser molt complicat fins que se'ns va costar amb la delegació del govern de Catalunya aquí a Alemanya i ens va proposar posar-nos en contacte amb el Museu de Cultures Europees Uh, perquè havia mostrat interès per portar castells allà. I llavors vam anar a conèixer el museu i de seguida ens va semblar que era molt bona opció. Uh, vam estar buscant també... De fet, estàvem buscant espais per 250 persones al principi. Uh -huh. I hem acabat sent 595 camises. Hòstia, déu nhi Sí, sí. Um... O sigui que, sí, a part de buscar l'espai de l'actuació, també buscar un espai on poguessin fer una festa amb més de 600 persones, perquè, clar, clar. després la gent s'apunta, s'apunta. Sí, sí, s apunta, s apunta, sí, sí, sí, sí, que, sí. Que ja està bé. Oh, no, i tant. I després, doncs, eh, van muntar moltes comissions, comissions de merchandising, que no només eren de la nostra colla, sinó de totes les altres nou colles eh, que, que han vingut eh, més... Eh, Eh, totxos de Tolosa, que també hi eren. Mm -hmm. Des, una comissió pf, de mobilitat, perquè eh, ningú es perdi, perquè tothom arribi a lloc a l'hora que ha de ser. Una comissió de músics per coordinar un assaig de músics previ i per coordinar tota la diada. Una altra de, de vermut, perquè van vendre vermut per eh, doncs fer una mica de, de caixa i compensar Clar. tot eh, el que hem hagut de de gastar, una comissió de, de salut que es va encarregar de tot el tema de l'ambulància, un altre, el punt Lila, vull dir, tot això s'ha organitzat no només des de la nostra colla, sinó també amb representants de cada una de les altres nou colles. Uh -huh. I sí, ha sigut molta feina de coordinació, però jo ho tornaria a fer. Home, clar, tant, ha sigut un èxit total. De fet, totes les notícies que han arribat aquí parlant d'un èxit rotund, tant a nivell de construccions com a nivell d'organització, com a nivell de tot. El tema assegurances, ambulàncies... Com funciona tot això? Perquè al final fer una, fer una diada castellera aquí també costa, lògicament, eh? però és com estar més eh, per la mà. Com funciona tot plegat allà? Doncs... Um aquí nosaltres tenim la gran, gran sort que formem part d'aquest club esportiu ah, vale, clar, i fet. llavors tenim assegurança tenim assegurança d'accidents i assegurança de responsabilitat civil uh -huh. i això ens dona moltíssima tranquil·litat, Klar. perquè el primer que pregunten a tot arreu és que si tenim assegurança i per uh -huh. sort podem dir que sí i pel tema de l'ambulància, doncs bé, ho, ho vam organitzar i, i, I va ho vam fer i, i, no, i va sortir, sí, sí una, una curiositat potser és que ah, clar, aquí Uh, qui truca l'ambulància és tothom, no? en una diada castellera se sap que qui trucarà l'ambulància, l'ambulància doncs és qui organitza, que són les colles uh -huh. que tenen les seves comissions de, de salut i de seguretat i se n'encarreguen i en aquest cas que vam tenir un castell que va ser carregat uh -huh. no descarregat doncs van començar a aparèixer ambulàncies, per ambulàncies, amb ambulàncies perquè la gent del públic trucava a l'ambulància sí. és que t'ho imagina tu en també fi. clar, hosti, al final va caure amb un, un 4 de 7 oi? sí clar, que, que, és, que és relativament alt I és que, clar, jo m'imagino la gent d'allà a Berlín veient 600 camises de diferents colors veiem en pujar um, i de cop cau al castell. Les cares de la gent hauria de ser com catalans segons animals, sí o no? no? No no recordo les cares de la gent. No llegit. recordes No recordo, no recordo. <laughs> doncs, bueno, ocupar amb altres coses. No, no, faltaria. <laughs> Um, ha arribat el moment de que ens facis una mica de, de promo de on us poden trobar algú que vagi a Berlín i que us vulgui visitar diades que tingueu a prop um, assajos on assageu uh, moment promo digue'ns el que tu vulguis molt bé, doncs som una colla molt diversa, som una colla maquíssima i som la millor de Berlín, mm -hmm. així que tothom està convidat a venir als nostres assajos, que són cada divendres, de 6 fins a 8.30 aproximadament, al barri de Kreuzberg. D'acord. Vale i pel que fa a les actuacions doncs actuarem aquesta primavera aquest estiu al Carnaval de les Cultures uh -huh. ens vindran a veure els bastoners d'Ingolstadt, una colla bastonera molt petita però molt trampada. Uh -huh. I també anirem al juliol a Ingolstadt a tornar-los la visita a una festa de les cultures que es fa allà a la ciutat. Ja hi vam anar l'any passat, ens va agradar molt, i aquest any hi tornem. I, a més a més, a finals d'estiu tindrem una visita. Estem molt contentes que ens vindran a veure els Castells de la Sagrada Família i els margeners de Guissona. Ah, molt bé. Hòstia, molt bé. Sí. Doncs, Mercè, moltíssimes gràcies. Jo no m'agradaria que marxessis d'aquí sense que ens siguis en la mà el nom del nostre programa, que és Quartz Amunt. Bàsicament... Normalment la terminologia castellera ah. la deixem eh, en català, així que Quartz Rauf. Endavant. Moltes gràcies, Mercè. Bonica, I una forte abraçada. abraçada. Quartz Amunt! Moltes gràcies. A reveure. Doncs, un altre encant, parlar amb la Colla Castellera de Berlín. La veritat és que també ens ho ficat molt fàcil. Moltíssimes gràcies, Mercè. Moltíssimes gràcies, Marina. I ara anem a parlar amb l'Anna Canal, que és la cap de colla de la Colla Castellera d'Estocolm. Com estàs, Anna? Hola, molt bé. Escolta, Anna, que ets de Vilanova i de Xaltru? Sí, exacte. Nosaltres també som de Vilanova i de Xaltru. Ostres, què dius? Sí, tia. De fet... Eh tot l'equip que està avui a la ràdio és de Vilanova i la Geltrú, tot i que fem el programa aquí a l'Arbós i fem vida al Penedès, som de, de Vilanova i la Geltrú també. I, hòstia, quan ho he, quan ho he sapigut, he flipat. És dir, estem parlant de castells des de l'Arbós a Estocolm, amb uns quants quilòmetres de Palmig, i a part som de la, del mateix, de la mateixa ciutat, abans més poble que ciutat, ara ciutat gran. Però sí, sí, molt curiós. Com estàs, Anna? Carinyo, tot bé per allà a les Terres del Fred? Doncs sí, molt bé. De fet, fa bastant fred encara, uh. tot tornant de Berlín, i una mica de ressec emocional després d'aquesta grandiada. diada. Només emocional? Eh, sí, ara ja sí. Ara ja sí. <ríe> <ríe> doncs, Anna, com totes les colles, eh, fer-nos una mica de, de valoració de en quin moment us trobeu la colla, de nivell social, a nivell de construccions, a tot plegat. Doncs nosaltres som una colla molt nova... Eh, ara mateix de fet hi han bastantes noves de relativament un any, any i mig just vam començar mm, fa un any i una setmana a, a fer assajos els primers assajos que érem 5 o 10 en un parc mm -hmm. eh, i, i així va ser com, no, vam començar els caps de setmana això a finals d'abril principis de maig de l'any passat Eh, vam començar a tirar de, de Facebook i contactes sobretot catalans eh, i a poc a poc a més també com que estàvem a un parc la gent ens va anar descobrint i, i ja des de inici vam tenir clar que, que havíem de, de parlar-ho amb el casal català que ja de fet no sé quant anys porten però fa molts anys que estan aquí a Estocolm al Casal Català les Quatre Barres uh -huh. eh, que havíem de parlar-ho més el tema d'establir de, la colla dins, de, dins del casal no? eh, ara mateix eh, això, ara mateix som uns 50-55 membres a partir del setembre gràcies a que vam començar a formar part del casal doncs vam fer Vam tenir una associació al darrere amb el que implica no? doncs tenir una compta bancària eh, i poder optar, per exemple, al gimnàs on ara estem assajant, optar doncs, a, un, a un descompte del 50%, uh -huh. eh, per exemple. Eh, I com vam començar va ser... Bé, bueno, jo, jo havia fet castells dels Bordegassos okay. de Vilanova... Eh, Després de l'època universitària també vaig tornar a fer castells engrescats i bueno, ara ja porto 8 anys aquí sempre quan ja portes un temps sense fer castells doncs es troba a faltar però sí que no acabava de veure amb no acabava de veure, ostres, com muntar una colla tota sola, no m'havia no coincidit amb ningú no, clar, és que, que jo tingués experiència Jo m'ho estic imaginant, Anna i, i és com quina bogeria de fet, ara Sí, que és com, dit... ostres, no, clar, un tinglado i... Clar, un tinglado Hòstia, el tinglado de Vilanova també és que vostè... clar, clar, tot està lligant, Anna, veus o no? De fet, ara que parlaves de, dels bordegassos la, la tinc al meu pare aquí al costat eh, i té una anècdota per explicar-te també els bordegassos doncs pues mira, Anna, eh, dir-te que segurament, igual vam coincidir, eh, sobre l'any 74, jo vaig estar en eh, un dels primers 3 de 7 de, dels bordegassos, perquè el, els meus inicis castellers ha sigut sempre dels bordegassos. I igual vam coincidir. Ma, jo no crec que coincidíssim perquè l'Anna és bastant bastant més jove que tu. Sí? Sí. Però igual sí, estava ja... d'en Geneta, Gerard? No no, sé. Home, no, a l'any 74 no, no havia nascut no. l'Anna. De fet, no havia nascut <laughs> ni jo. No. Crec pues... que 2000 als principis del 2000 o no, pues, no sé pues, si 2009 no. quan no. estava. Bueno, però si més no, un dels primers 3 de 7 tenim l'orgull de ser bordegassos-bordegassa i si més no cal dir-ho. Sí. I, Anna, a partir d'ara eh, heu anat a Berlín, ha anat tot molt bé, dius que ajunteu unes 50 persones, més o menys. Quins objectius us marqueu a partir d'ara, en endavant? Doncs a Berlín, però bueno, per per troncònica Berlín, a Berlín vam aconseguir anar 35 persones, uh -huh. eh, de les quals quatre eren eh, músics. I, I després també que tenir tenen unes camises, bueno, o samarretes extres d'amics que ens ajudaven. Ehm, i l'objectiu és poder establir poder ser més assaig, a cada assaig ara som uns 30-35 també, gràcies a que hem fet molta crida a amics i família ajuda a ajudar-nos, ajudar que esperem que ara es converteixin en membres de la colla. Uh -huh. I així com a objectiu, a l'estiu tenim, tenim un esdeveniment molt important i és que eh, tenim com si fos... Ens han invitat o ens vam autoinvitar una mica, però ja hem estat parlant des de fa molts mesos, a un festival de cultura molt, el més important de Suècia, que es fa a Estocolm. Seria com si fos una festa major, no?, perquè aquí uh -huh. no, no hi ha aquest concepte, però és un festival de cultures molt gran que embarca a molta gent de, i invita cultures de tot el món. I, de, de fet, teníem la, la il·lusió i la intenció, vull dir, fa mesos que sobretot el president, el Miki i el tresorer L Oriol han estat també parlant amb els nostres padrins, que de fet són bordegassos i ah, saballuts. Molt bé. Teníem la intenció de dur-los i fer la diada de bateig, però... Tot s'ha complicat bastant, òbviament, perquè les dates són a mitjans d'agost eh, i el tema econòmic era, era bastant difícil. Uh -huh. aquest, aquest festival ens dóna l'espai, però no, no econòmicament. I tot i fa mesos de treballar-ho, doncs, no, no podrà ser aquest any el tema que vinguin des de Catalunya. Tot i així estem mirant eh, quan sarem nosaltres i igualment volem aprofitar ja aquest any aquesta oportuni oportunitat per créixer més. I, I, bueno, els plans canvien una mica, no?, perquè jo, si teníem aquesta ajuda, doncs, estava pensant, ostres, a veure si podem pujar un pis, però, bueno, uh -huh. som molt nous... A poc a poc. Uh, ta exacte, tampoc hem fet tantes... O sigui, de fet, vam fer com una mini-actuació al desembre, que era com una mica de xou, en plan, si tu vas a una activitat extraescolar, a final de curs ensenyes el que has fet, no? Doncs va ser una mica això, al nostre gimnàs, ensenyar el que hem, hem estat aprenent i així com a diada castellera tal qual va ser a Berlín la nostra primera uh -huh. diada eh, diria m'invento les dades eh, però diria com que el 90-95% de gent no havia fet castells mai uh -huh. i tampoc havia sentit a parlar o sigui, havia, tot, i la, tot i que la majoria són catalans no, no estaven molt dins de la cultura castellera tampoc. aleshores partint d'aquesta base crec que hem d'estar molt contents i almenys algun objectiu que no vam poder portar a Estocolm va ser el Pilar de Guadra per Sota doncs uh -huh. ja tenim coses a treballar i intentar buscar moments per fer més actuacions i, i créixer com a colla Molt bé uh, Com me'ls he dit en les altres colles eh? ara m'estic imaginant algú d'Estocolm amb el seu metre 90 mínim d'alçada que veu uns catalans per pujant uns a sobre els altres i, i deuria flipar. Um, com és per la gent d'allà quan us veu? Uh, perquè, clar, diguéssim que Berlín és molt gran també, la ciutat, és molt multicultural també, no? I al final vulguis o no, potser els sona més que algú d'Estocolmo, de, potser m'equivoco, eh? Explica'ns una mica, tu que estàs allà, quina visió tenen d'això els castells? Eh, Bé, bueno, potser és una mica... Amb tothom que parlo sí que pensen que és una mica bogeria o que quina por, no? Uh -huh. eh, fins i tot quatre pisos, cinc pisos... Eh, sí que la majori... tenim bastanta gent sueca internacional, però la majoria d'aquesta també tenen un enllaç amb, amb, la, amb la comunitat catalana, ja sigui familiar o d'amistat. O sí, sigui, ja saben de què va... Eh, Bé, bueno, no sabien a l'inici, però ara han vingut a partir d'aquí. Tot i així, eh, sí que potser els hi feia respecte, no? Ara que anem sempre a poc a poc, doncs, van veient que al final no és cap bogeria, que hi ha molta seguretat al darrere, eh, si les coses es fan bé. Eh, I per ara, com que a Estocolm fa bastant de fred, uh -huh. doncs no, tampoc ho hem pogut ensenyar molt com a la resta de societat o clar. els habitants d'Estocolm. Sí que la diada, 11 de setembre, van fer un pilar en una plaça i hi havia molta gent eh, tot en aquella plaça que justament aquell dia encara feia sol i, bueno, estava la gent flipant una mica. <ríe> és que m'ho imagino i és que... Clar, clar, deu ser heavy. Um, què t'anava a dir? En quin idioma canteu als castells? Doncs... <ríe> els assajos els fem en anglès. D'acord. Vale. Eh, però sí que la canalla, molta part d'aquesta canalla ve del casal català. Jo, de uh -huh. fet, fa uns 4-5 anys vaig estar vaig ser monitora de l'esplai que fan dins del casal i vam fer bastants, i vam anar justament a fer tallers a l'inici, abans de l'estiu, justament quan portàvem uns 10 assajos no teníem canalla i jo vaig, jo vaig insistir, hem de, hem de fer tallers. I, òbviament, el, el, el lloc més evident va ser a anar un dia a l'esplai del casal i aleshores la canalla doncs tenen almenys un dels pares o algun enllaç eh, pel que fa en, en Catalunya no? o al català uh -huh. aleshores sí que ho fem tot en anglès però amb la canalla intentem fer-ho tota l'estona en català perquè també és una estona per de practicar la llengua okay. eh, i a vegades en suec quan no ens n'entenen o sigui, ho fem una mica ho variem una mica amb la canalla també es veurà quan ens vingui perquè òbviament la nostra funció és com, com tots les colles és integrar no?, a la gent si hi ve algú que no té que òbviament que no sap català no l'entén i no té el perquè. doncs li parlarem no, no, en suec totalment. o ja ho veurem com ho gestionem Està clar, no, va, però per ara... Pagarà... perquè em diguis quarts amunt en suec eh no, doncs no, no, no ho diem però sí que tant tant he de, he de donar instruccions en suec quan els nens em foten cara de, de què no m'estàs dient Diu diguem Ana, perdona no, i de fet amb la canalla i amb tot això de la bogeria o la terminologia castellera ens sembla un fart a vegades d'imprimir fotos com per ensenyar això és el que t'estic t'estic demanant que pugis aquí no? perquè sí. si no és com no t'entenen i, i et diuen no, no vull pujar però perquè no t'han entès el que, el, el que els has demanat Escolta'm, ara mateixa a quants graus esteu aquí? Ui, avui crec que estem a uns 10 o així eh? no, no, no, no, no està sent un match gaire calorós Sí, 7 ah, bueno. o 10. Hòstia, Anna, està bé, això? Jo ja m'estava imaginant no, però... faixa, camisa, pantalons blancs i bufanda a, a, a conjunt, a joc, però a 10 graus està bé, eh? Ja, sí, no, és i, bueno, era, ja no és el que era. Depèn, és tu, de, depèn de si fa... No, no, altres anys, al maig, a ah, vegades ja pots anar a mania curta, eh? Estem... Ah, sí, és eh? més baix del que hauria de ser. Hòstia, tu? Jo diria, però, bueno... Canvia molt, canvia molt. Um, quan estàs parlant d'això de bordegassos i, i sabelluts, um, clar, entenc que és molt important també per colles internacionals la vinculació amb colles catalanes, no? Tant a nivell d'anades i vingudes com a nivell de, bàsicament, vincular una mica amb, la, amb les arrels. Um, a part d'aquestes colles, uh, teniu relació amb alguna més? Eh, Bé, bueno, sobre o sigui, bueno, jo com a colla no com a colles, simplement com a amistats uh -huh. després d'haver estat en una colla universitària, coneixes gent de moltes colles d'arreu de Catalunya no? sí. però com a colles sobretot són aquestes dues i les internacionals sobretot uh -huh. ja que som una colla internacional ens, des dels inessis ens hem fixat molt amb com ho fan les altres colles internacionals per exemple Copenhague que és a nivell geogràfic la que tenim més a prop uh -huh. i també al ser un país nòrdic doncs, compartim certes característiques La Copenhague que bastant fort Sí. Hòstia, plantejar-se un 4 de 7 a uh, poca broma. Vosaltres sí, sí, ho veiem molt era, lluny, això, o no? Era un 4 de 7 com si fos universitari, quasi. Vull dir, sí, eh? L'enxaneta feia dos metres. L'única canalla, diguéssim, nena, és l'aixecadora. La, sí, sí. Hòstia, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Home, a nosaltres encara ens queda, però sí que han fet un avanç bastant ràpid, no sé, els hi ha vingut potser molta gent, perquè uh -huh. d'això no, no era conscient que els, els primers castells de sis van venir aquest any a l'estiu anterior, vull dir, que déu nhi I ja piquem algú, no? Ja saps, bueno, tu ja saps de què va la història, Clar, tu, tu has fet castells, ets de, de Vilanova, yeah, saps eh? com funcionen els bordegassos, saps el bon rotllo que tenen amb Sitges, per exemple, eh, sí. que s'estima moltíssim, de fet, l'altre dia ens vam trobar el Mario i l'Iñaki, vam anar a fer una... Nosaltres som castellers dels Minyons de i vam anar a fer un petit homenatge als nois de la Torre que feien 50 anys i van anar les 10 colles més antigues del món casteller, menys Vilafranca i menys Valls, perquè aquell dia no doncs no podien, bàsicament. Les altres sí que, que van anar-hi. I parlant amb l'Iñaki, parlant amb el, amb el Mario, m'explicant tota aquesta moguda de, del local, allà les casernes, etc etc, i de lo molt que s'estimen a la jove de Sitges. Um, tu des de la distància Uh, teniu aquest pic que de colla amb colla, amb aquests de Copenhague no els podeu veure, per exemple, o aquí és molt més relaxat tot plegat? No, jo crec que tot és molt relaxat, ah, tots som conscients de les dificultats que tenim i, o sigui, de, la, de lo difícil que és crear una colla en un altre país a nivell logístic, lingüístic, eh, financer, eh, no sé, jo, cre jo crec que no, potser, potser ara que la, també la, el, o sigui, la, el, el món casteller a l'exterior està creixent i molta més gent, potser sí que arribarà en aquest moment, no? Mm -hmm. o si sigui, surt a l'arriba al serà que estem amb bona salut, suposo, però... Totalment. Per exemple, a Berlín ens vam ajudar molt ens, uh, en el nostre grup perquè ens vam dividir per grups per agilitzar-ho que mm -hmm. estàvem a Andorra i París, va ser en els caps de colla, va ser ajuda màxima i, i prioritzar la seguretat i passar-s'ho bé, vull dir, mm. fins i tot... Ah, és una filosofia no una mica diferent, no, Anna? Tu dic bàsicament perquè tu has fet castells a Catalunya, és de, has estat a Bordegasso, ets de Vilanova, has mamat els castells. És una, la filosofia és una mica diferent, no? Aquí a Catalunya, sí. de, de, de l'exterior. O sigui, a veure, jo també veig que potser certes coses avancen també a Catalunya en el sentit de ser, bueno, el tema de ser com ajudar-se, bueno, certes coses que Sí, a piña Que tot tant, i que però. hi ha sigut, sí, que sí. tot i que hi hagi rivalitat, uh -huh. doncs posar-hi una mica de cap per prioritzar seguretat i, i ajudar-se tots plegats, uh -huh. però pues o siguen és que al final tothom vol fer una mica, o sigui, no sé, en el nostre cas ja et dic per exemple, amb prou feina es el primer cordó i jo patia en plan, quins són els mínims no? perquè, Clar. però tothom entén que és que són, amb els números que et dic són 131 o 34 al final vas patint i, i al final si hi ha algú que és més alt més, o sigui, més a en per certa posició almenys entre París i Andorra vam dir, escolta Eh, si cal, en els, eh, doncs, compartim, fins i tot vam, vam, vam fer, diguéssim, intercanvi de crosses contra fora, al final. O sigui, totes les colles vam, vam fer servir alguna crossa d'una altra. O sigui, vam tant donar com vam rebre. I també d'aquesta manera, almenys per Estocolm, Crec que tots els castellers van poder beure, eh, viure i experimentar fer, fer una pinya, que és una cosa que ens costa molt, Si o sigui, amb prou feines tinguem un cordó i costa molt explicar com fer certes posicions, com millorar detalls, si, si tothom és nou, no? No, no, totalment, totalment. I Anna, jo et volia preguntar una cosa més personal. Què significa per tu fer castellja a Estocolm? I tu, la teva resposta m'interessa molt bàsicament perquè tu has estat, repeteixo, els bordegassos de Vilanova, has estat en una colla mitjana gran, això sí, amb molta història. És com una mica... Perquè quan fa que tu que a Estocolm? Jo fa vuit anys. Vuit anys, Déu-n'hi-do. Sí, Déu ah, sí, sí que he vist sí. que per carnaval véns a Vilanova, això sí que no t'ho perds, la comparsa no te perds. Bé, bueno, he perdut, eh, durant quatre o cinc anys, però bueno, sí. Però he fotos teves, en he, he, he fet, fet una sí, mica sí. aquí al paparazzi i he vist que véns part. De fet, ara els explicarem a l'audiència que hem descobert que l'Anna la, és de Vilanova veient les seves fotos. Hem vist fotos... Amb, bueno, amb el seu comparcer, que anava amb barretina, i em dic, hòstia, però què està passant aquí, que és de Vilanova l'Anna? I al final resulta doncs, doncs que sí. Lligat amb això, què significa per tu fer castells a Estocolm? És com una mica retrobar-te amb els teus orígens, tornar una mica a casa, o és totalment diferent? Eh, què és per tu fer sí. castells allà a Estocolm? No, per mi és total, o sigui, com compartir una gran part de la meva vida amb l'altra gent al final és com quan portes amics, bueno, la meva parella, el meu novio Suec, quan portes gent a casa és compartir part de la teva identitat, eh, que t'entenguin, compartir-la, que, que, que l'estimin igual que tu l'estimes. Eh, I també és com família, per mi, quan estàvem amb els estava amb tota la família, el meu germà pujava a sobre el meu, i també em fa gràcia doncs, veure com tenim famílies senceres on el pare és ben i els nens pujan d'aixecar un xanet, la mare fa de crossa i com que la gent pugui experimentar això també eh, i, i, i com introduir-se introduir a la cultura catalana no només a través de la llengua però a través d'aquesta cultura o esport, que al final és <ríe> un esport, no? Eh, doncs em fa molt contenta, la veritat. Perfecte. Jo el primer, any, el primer any que estava a Estocolm Eh, sempre que podia, i fins i tot un cop que m'havien vingut a visitar amigues dels de castells de la universitat, ensenyava als meus amics suecs, fèiem un pilar de dos, un de tres, els deia, m'aguanta'ns aquí, i amb una farola... Vull dir, sempre com m'ha fet gràcia ensenyar una mica, no? i ja, he trigat un temps al tema de la colla i just va coincidir amb el que és el vicepresident i el president i ens vam ajuntar i ells, ells tenien ganes de fer una colla i jo vaig dir ostres, doncs si no estic sola, tirem endavant jo és que de veritat et dic que, que té moltíssim mèrit al simple fet de, de que se't passi pel cap crear una colla castellera a, a Estocolm, a mi em, em flipa de veritat, em flipa, ja no és només exportar una mica la cultura aquesta sinó dir, em vaig emmerdar del tot no en tinc prou de feina allà a Estocolm sinó que no només vaig a fer castell, sinó que mira, muntaré una colla a veure, a veure com va això Anna, carinyo meu, moltíssimes, moltíssimes gràcies com amb les altres colles ha sigut un autèntic plaer ens ho ha ficat tot molt fàcil uh, hem intentat ficar aquest uh, granet de sorra perquè la gent d'aquí de la zona doncs, tradicional dels castells sàpiga que es fan castells fora de Catalunya, que hi ha gent que pica pedra cada dia per tirar aquests projectes endavant i que a part d'intentar fer-ho fan molt bé i que són gent molt ben parida Anna, moltíssimes gràcies Et deixem re, un minutet perquè ha d'entrar el company d'Andorra perquè facis una mica de promo d'on esteu, que feu, properes diades sense dir que a l'estiu tenint una moguda bastant guapa un minutet perquè facis promo Sí, doncs, eh, molt, primer de tot, moltíssimes gràcies per donar-nos donar l'espai, que com bé s'ha parlat també abans amb la Mercè, doncs és una cosa que, que ha costat, eh, s'ha picat bastanta pedra. I doncs, res, eh, que nosaltres estem a Estocolm, ens poden trobar a l'Instagram, a Castellers a Estocolm, o també tenim una web superxula, en català, suec i anglès, i que assagem a, a Solna, que és com una ciutat... Que, estar menjada per Estocolm, assegem els diumenges però potser canviem de, de dia d'assaig i que bé, que tenim ganes de créixer i de, de donar la benvinguda a molta gent. Fins i tot si només esteu de pas i voleu venir a assajar també això, i teniu experiència, això ens és de molta ajuda. T'asseguro que ara mateix aniria a passar ciutat per ciutat a venir a, als locals d'assaig i després de que la Mercè ens convidés a tornar tots a Berlín i tornar aquesta festa que ens ha parlat la Mercè, que es vol ser una bogeria, però això i ja ens ho explicareu quan tanquem micros. Anna, moltíssimes sí. gràcies, ens veiem aviat. A vosaltres. Que vagi molt bé. Quarts amunt! I per acabar tenim eh, el Juli. El Juli és el president de Castellers d'Andorra que de fet ens van veure fa, fa ben poquet. Parlàvem del fred d'Estocolm però hòstia amb el fred d'Andorra. Com va, Juli, per allà? Hola, bona tarda. Doncs aquest matí feia força fred, a menys a casa estàvem a dos graus. Déu-n'hi-do. déu Déu-n'hi-do. O sigui, sí, però a... bueno, això, això, això és normal, eh? Ja, per vosaltres normal no és normal, això. Perquè... Bueno, passem fa, fa, fa fred, eh? Anem ben abrigats, però fins allò que en castellà no estàu 40 de mayo no té qui té el saio Això ho va dir un andorrà segur, en castellà però va dir un andorrà <ríe> uh, El Juli, bueno, pels nostres oients el Juli és un, un tio molt ben parit la veritat, uh, ens vam conèixer fa, fa relativament poc allà a Andorra on el castellers d'Andorra va descarregar la torre de sis uh, un tros de bitxo Juli, um primer, valora'ns una mica què ha significat per vosaltres recuperar aquesta torre i després comenta'ns també una mica com van anar per a Berlín uh, la festa que aquesta que parlava la Mercè va ser tan heavy com diu o no? No sé, jo no vaig poder anar a la, a la festa. Vale. La veritat perquè jo, jo vaig anar amb la meva, amb la meva dona i bueno, pues la, la meva dona no és castellera i bueno, has d'arribar a cors i, sí, i també era el dia següent al seu aniversari. I, bueno, bueno. A no vaig poder anar, i vaig dir, bueno, que' pass si bé la colla nou fons, és, sí. és el que importa. Han arribat tots vius. Sí vale. sí vale. I, i molt contents eh, la veritat, vale. molt contents malgrat pensa que som la colla que, que venia de més lluny perquè sí. en cotxe són 2.000 quilòmetres uh -huh. I, i al final vam anar pues, no va arribar la xeixantena de persones i bueno eh, vam poder fer el que li, sempre li diem la tripleta andorrana és? és 3, 4 i 3, 3 amb agulla i uh -huh i escolta, molt content de poder-ho fer evidentment, també amb l'ajuda inestimable i, i, i que els digués donat un petó a tots d'Estocolm i París, que mm -hmm. ens van ajudar a fer pinya, perquè bueno eh, sí, sí que et van quasi 60 persones, però no totes va estar greiers, acompanyant i tal i, sí, i la seva va, va quedar en prima, però escolta, de, tal com deia 'na, l'ambient de les colles internacionals és, és diferent. és, és un ajut total i ho hem comprovat sempre o ament nosaltres quan ens hem trobat a, a Tarragona que jo sempre i la meva colla s'ferda, escolu el que necessiteu, sí si de fer de primeres, fetig de primeres, si he de fer de tap, faig de tap, Vull dir ajuda al màxim al 200% cents per cent, aquestes colles es mareixen tot i més, allò que dic. Mm -hmm. I després, Juli, també, valore'ns aquesta diada que vam fer plegats fa poquet, perquè, clar, si comenceu així la temporada, com l'acabareu? Quins objectius us marqueu aquest any? A veure, la torre, doncs, bueno, la vam, la vam tirar, ben patir, ben patir, va tremolar allò, va haver un petit terratrèmol allà al Pirineu, però jo, eh, vam poder solventar-ho. Eh, és una torre que ja vam fer l'any passat, la vam fer a Tarragona, uh -huh. I la, no, fèiem com, ara no sé si és un 8 o 9 anys que no la fèiem a Andorra vale. eh, com a tots la pandèmia ens ha passat molta factura però el fet de, de fer-la eh, a part de començar bé la temporada a part era el, el aniversari del nostre bateig eh, això també es la gent eh, la gent es creu, o sigui, la gent s'ha de creure perquè també tot és momental de que pots fer aquests castells i els, i els has de defendre castells de set no en parlem perquè mm. encara, encara ens queda molt per millorar però sí que és un pas endavant que l'abriu puguem fer la torre pensa que també estem practicant el 3 de 6 per sota quan ens ve gent practicam el 5 de 6 eh, no sé... Eh, és una temporada que fa poc amb en una entrevista vaig dir que havia de ser la segona consolidació de la colla. La primera ja va ser el cinquè, sisè, setè any, però la pandèmia va trencar i jo sempre dic que ha de ser la segona cons consolidació de la colla i que això no podem deixar perdre. Fa un any que també tenim local, tenim la xarxa, tenim tot. És que tots els astres s'estan alineant, la veritat. A part feu deu anys... Bueno, ara el juny farem ja l'11 ja, ja estem dins els 10 anys ja cap a la recta final i el juny ja tornem a fer l'11 i, escolta, eh, cap, endavant. cap endavant com deies tu, la segona, la segona com dèieu abans, la segona dècada eh, doncs aquí també, la segona dècada no sé si em veuré de president o no perquè també porto 11 anys de president però quan veus Berlín, quan veus tot això, quan veus aquest ambient, eh, ostres, agafes aquesta energia i dius bueno, continuem, no continuem, ostres, no sé, també fa falta un relleu, però eh, veus que el treball que fas, ja no només a Andorra, sinó intentant ajudar a les coses internacionals i tot, i té el seu èxit, i veure tants castells assis, i, i, i tot aquell ambient, si sents castellers, eh, ostres, en, en de veritat surts emocionat, surts content, Sí, sí. de, maco, de com, com, com va tot i tantes camises, la foto allà, o, o ens va dient al fotògraf poseu-vos-me junts no? I, i llavors jo penso que d'haver un abans i un després de l'actuació a Berlín l'actuació a Berlín ha de ser Eh, un despertar, un despertar de per part de tothom, eh? per part de tothom de que vegi que el món casteller s'està expansionant, que no hi, ha, no hi ha qui ho pari, això hi ha, fa poc es feia la de Tòquio, s'havia parlat de hosting i que també es volia fer una, per Boston també hi havia una pàgina així d'Instagram això s'està s'està pensionant i jo penso que no té no, no té límit totalment, i ara pensava que portes 11 anys de president i allà al costat d'aquella estàtua que teniu allà del rellotge defensa diguéssim, allà et fotran la teva estàtua i ho saps oi? si sí, tu ets ja material no. i tant que si sí, li tu ja ets que, que, que estàs salvint els diners i paguin un dinar o paguin alguna paguin una festa però ho està tu una festa, o gràcies per tot Juli i seguís de president de anys més si sí, al final Juli Busalt, clar, de d'aquelles internacionals diguéssim que Andorra i Catalunya estem allà, no? uh, vosaltres sí que teniu molt més contacte amb el que fa a Catalunya veniu a fer diades aquí esteu molt més en contacte amb moltes colles diferents de Catalunya uh, M'agradaria que em diguessis si veus alguna diferència de la manera de fer aquí a Catalunya i, i allà a Andorra de la manera de fer castells, de la manera de viure els potser Diferència... Eh, sí, és que ha. bueno, eh, primera ja Andorra no és, no és territori casteller, s'està convertint, eh, a poc a poc, dir, perquè fins fa 4 dies doncs aquí s'havia fet, o sigui, fa 10 anys poques diades s'havien fet, de tant en quan es feia alguna, eh, algun pilar de quatre spontani i a poc a poc hem anat, hem anat fent els castells costa molt també fer castells ja, ja, ja ho veig ja, a TV3 de que si ja ens costa aquí a Andorra eh, de, de Pirineus més cap amunt eh, i que fagin castells així és, és, és, és genial és, és, té molt mèrit Sí que hi ha alguna cosa de diferència, eh, però també s'ha notat molt la diferència ara eh, passat a, o passat la, la pandèmia. Notes que eh, o compromís, o la gent li costa més, o té més ganes de viure, s'han pels caps de setmana, els eh, de patir, pateixes perquè vinguin a les, a les actuacions de fora, de casa encara, i de cara a, mm, a diferències amb Catalunya, doncs, eh, bueno, no, no hi ha gaires, eh, la veritat, no hi ha gaires. Sí que nosaltres, a diferència de la resta de col·legies internacionals, sí que estem a la coordinadora. Uh -huh. Bàsicament perquè hi ha un dels estatuts de la coordinadora, hi ha un apartat que diu eh, i totes les colles que pertanyin als països catalans. Uh -huh. Llavors, per això també estan les de Mallorca, també estan nosaltres. No sé si l'Alguer, que també és una colla que ha sortit ara fa poc, podria sí? estar-hi, però bueno, eh, això no vol dir que ens desentenguem de les peones internacionals, ni molt menys. Uh -huh. Estem per ajudar-les. I el tema, si doncs, bueno, sí ho notem, Eh, a vegades la gent ve aquí a passar el cap de setmana a fer castells, nosaltres som la colla del Baix i Puja. No sí. ens costa molt. Ens sí, sí, ens costa molt, eh, així com a, a minyons de la rosta amb va fer la tarda i, sí. i i realment heu sigut un dels pocs que ha pujat i baixat. No sé si tira Llonges de Manresa i vosaltres heu sigut els únics que heu pujat i baixat. Alguns es van quedar. Eh, alguns... De fet van veurell a la amb... final de la copa de del de, de, de la del... Copa del Rei, sí, sí, però no ha sigut com a, com a colla que dius, bueno, sí, pues muntem el sopar, muntem la festa montem això, sí. i nosaltres som dels que baixem i pugem I la gent ens diu, ostres i, i, i no us canseu, bueno, ja estem acostumats sí, tres hores de baixar mentre hagi wifi el bus, la ja, gent clar. està contenta, la totalment, veritat totalment. Um, i a partir d'ara, què ve Juli, um, diades que tingueu així importants que vulguis que fer una mica de, de publicitat o, o algun, uh, algun acte que vulguis fer promo Mira, totes les diades, totes, encara que vinguin colles de sis, colles de sis, totes són importants uh -huh. per nosaltres. Clar que, evidentment, a l'agost ens ve la, la, la colla vella d'així que ets de que vale. perquè baix està germanada amb Andorra la vella, i, llavors uh -huh. ara cada dos anys puja una de les dues. Clar, tu al costat de, de colla Champions, doncs, ostres, agrada. Sí, és a l'agost, podria ser, ser juny la festa major d'Andorra la vella, però és a l'agost... Però ara, per exemple, doncs, eh, tenim Andoflora, Omaig, eh, que també ve amb de Gelida, ve Castells de Cerdanya. Eh, tindrem, tindrem la nostra diada al novembre, que serem quatre colles, ve Castellers de Barcelona eh, i, ostres, eh, realment... Nosaltres intentem fer un calendari similar eh, si, si fem unes 15-16 actuacions a l'any. Ho tenim molt més fàcil, eh, entre cometes, que les, les restes de colles internacionals. Però també des de la pandèmia hem notat que el que és el pressupost de les colles ha eh, mimet bastant. Mm -hmm. i ja no totes eh, poden assumir aquestes despeses de, de, baixar, de pujar, de l'allotjament, ho, ho, ho notem molt, ja mm -hmm. ja no ja, abans venien i s'ho tot i ara ens diuen no sabem que, en què ens podeu ajudar, dic, ostres, amb el que puguem, sí, realment amb el que puguem. Clar, clar. Però bueno, contents d'estar de, al costat i bueno, ser una mica també de honesta d'unió, entre la coordinadora o les colles de Catalunya i eh, les colles internacionals uh -huh. penso que estem en una posició intermitja que bueno, beneficia a tots dos a tothom. és una relació win-win totalment Xuli, què significa per tu fer castells? mira, jo vaig començar a fer castells a Girona l'any 96 déu nhi sí, ja fa 29 anys Vem fundar Marrecs de Sal. Hòstia, ets fundador de Marrecs de Sal, eh? De Marrecs de Sal i de Xurigués a l'UDG. Déu-n'hi-do. Hòstia, Juli, no ho sabia això, per... perquè no m'ho havies dit abans, sí. això. No, bé, bueno, tampoc. Però Xurigués, bueno, hi ha una... Eh, un dia ja explicarem en un altre programa d'on va sortir un de Xurigués mm. i, de, i de més. Hi ha un nom de Marrecs, també, vull dir. Però era una època que no hi havia enxarxes socials, eh, era una mica boca a orella o, o penjar retus per les escoles per penjar retus per les biblioteques i, i bueno va sortir la colla o principi va haver molt d'èxit perquè una colla castellera, quan neix, té, una, té molt èxit. És una novetat, tothom s'apunta, i els primers anys són, són genials. Després té una, una davallada, perquè hi ha molta gent que diu Uf, un altre cop aquí, un altre cop a Castell, vostè, o mm -hmm. compromís, o trobar o troba alguna cosa més que fins que troba el seu nivell. En aquest cas, però doncs, bé, bueno, Eh, el primer any de Marrec ja vam fer el 3 de 7 i el 4 de 7 ja vam fer ja, i ara amb colla de 7 i bueno, imparable, i sempre a Marrec quan, a vegades quan els veig dic eh, jo vaig estar en el primer 3 de 6, el primer 3 de 7 el primer 3 de 8 i el primer 3 de 9 o sigui, quan fagin el 3 de 10 que m'avisin sisplau. Com meu ho faltaria, ets el talismà i ara ens clar, el fet de veure com neix una colla com es funda com com tira endavant, quin és el full de ruta, pues, també això va fer que aquí a Andorra pues, bueno, fos més fàcil tirar la colla endavant. Sí que és veritat que al principi de Castellers d'Andorra... Mmm... Quan vam fer la primera xerrada, doncs, eh, clar, el primer assaj, que aquí veig que tothom en comú, comencem als parcs, a fer els primers assajos, doncs bueno, ensenyes que és una faixa, això és una faixa, ensenyes a pujar, com que ningú tenia bueno, encara aquest nivell tècnic, doncs dic, mira, doncs els dos primers anys va ser, vaig, ser, vaig ser president i cap de colla, molta feinada, i llavors van començar a sortir més castellers. Van començar a sortir més castellers i abans ja pots muntar una tècnica aquí i tal. I bé, bueno, la cosa, el projecte Castellers d'Andorra tira davant i bueno, bé, molt bé. I el fet de, no sé, la faixa ja és algo, un accessori que tinc moltes eh, de faixes i bueno, la faixa hi ha un mocador casteller Eh, són accessoris que no no, no, no no poden faltar a casa totalment. meva totalment, el Juli és un casteller de, de Socarrel, La part vam comprovar fa poc que a part d'un casteller de Socarrel és un molt bon paio, ens va ficar moltes facilitats quan vam anar a Andorra i estem desitjant tornar-te a veure per les places, Juli um, volíem agrair també tant a tu com a president de la colla com a la colla de castellers d'Andorra les facilitats que ho fiquen, bàsicament com totes les, les que hem, hem parlat, també cal recordar i explicar a l'audiència que el Juli va ser també de les primeres persones amb qui vam contactar per fer aquest programa que per nosaltres ha sigut tan maco de donar a conèixer les colles internacionals que la gent de Catalunya sàpiga que més enllà de les nostres fronteres s'hi fan castells i que els fan molt bé i bàsicament això Juli agrair-t'ho molt que donguis records a tota la gent d'Andorra que ens ho vam passar molt bé amb vosaltres i que esperem retrobar-nos ben aviat Bueno, gràcies gràcies per aquestes paraules bueno, perquè no em veieu, eh? sinó no a mi he posat vermell i tot eh? Ai, jo de ja. seguida em poso vermell i, i, i com em falta que cabell encara se'm veu més vermell Una abraçada I... molt gran, Juli Vinga, vosaltres, moltes gràcies per tot Que vagi molt bé Quartzamont I per acabar aquest superprograma ha sigut molt maco, no, Eduard? Sí, a mi m'agrada molt, és molt emotiu i si més no, que sapiguem que dir, amb el món casteller també tenim colles a fora de les nostres fronteres. Una abraçada ben gran per tots vosaltres. I per acabar, crec que no hi ha millor manera que fer-ho com ho fem sempre, que és amb aquestes paraules tan boniques.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 Albert, Laia, Max, Juli, Mercè, Anna i Marina. Moltes gràcies per fer-ho tot tan fàcil. Tot i la distància que hi ha entre nosaltres, avui podem dir què maco és fer castells i què bonic que la gent d'arreu ho pugui gaudir. Estigueu a Lausanne, Berlín, Andorra, Estocolmo, Edimburg, a Londres, París, Montreal, Tokio, Tolosa o Zúric. Estigueu a Boston, Copenhague, Brussel·les o l'Alguer. Moltes gràcies per exportar la nostra cultura i la nostra manera de fer.